Ba, Iazier, ba, esan bezala, eh? Elai zerbitzuak, SL-ko langileak akordioa lortu bute eta gaur bertan lanera itzultzen dira ez nolanai, izan ere eh, akordioa lortu bute, goberatuko dugu, ba, maiatzaen amabostaz gerostik, eh? Greban zirela, eunda amabost greba egun luze izan dira, gora beratzuak, gainera, baina eh, esan bezala, eh? Ba, eh, borroka sindikalari tinko eutxe eh, ondoren eta tartean, ondarrebiko, udal goberman aldaketa eman eh, delarik ere hain justu, ba, eh, onan inguruan... Eta sunabiltzeko, Javier zela sindikatuko ordezkaria dugu, okerrez banaiz e, telefonen beste mutuera, Javier, gaixo egun on. Bai, egun on, bai, egun guzti. Egun ona gainera, esan bezala ondarribiko udal lora zain izan ere, e, ba, aparteko e, akordioa ez, ba, lortu duzute? Ba, bai, kriston akordioa lortu da, e, goratu ezagun guia, edak genukan greba de jaldia, ireiako gehiartizi juan, greba de bat zela, eta honen baitan, lagustua lehenengo aztetik gaina, ja, zilein ja, pixatakordioari, e, nola forma eman genieza joken, nunte gure akordiorako nunte duen gure akordiorako e, mugak, eta horren baitan erit duera. Mm. Tartean, eta ez ariagin bera da, horre enpresako baita ere, izun bat jaso duela, eta horrek asko azeldeatu dituela ondoengo dengo negoziaketak. Hau da baita ere, horre... Udalak eduki duen jarrera proaktiva, ez da, bueno, eman egin bar da. Eta zerbitzua ematen ez denez, e, izuna dago, enpresak ebai horren baitan, baitare, azkartu egin du bere, bere, bere jarduna. Bai, izan ere, e, aipatu beharra dago, martxoan e, iru greba egun, egin zituzten laudara batzainek, gero maiatzaen amabostean jada, greba mugabea bilakatu zena, baina tartean eta orain artean enpresa desagartu egon dela, ez, negoziaketan eta amaiti. Bai, Bai, enpresak desagertu enpresa desagartu eginda, enpresak egin bere proposamen bat martxoaren 20 eta hortxe geratu da. Claro, hortxe geratzen da eta horrak badiruia azkenen bihurtzen dela pasamortuko travesia bat emesea gertatzen da eta enpresa poz bere hortan bere mozkinei begira ados eroso zegoen. Gu gainera esan genuela zen, eh, hasteko biltzen izan mar genuela e, aurretik kanaren 22tikan, o aurrera Genduzi eguten, igoera horren porcentajeak guk kobratu behar genituela, enpresak egizaten zuen, ezet, enpresak egizaten zuen bakarrik, urtarri ya, ogeita iduko urtarrietik zuela eta hori zen blokeo puntu bat. Guk ez gabelean zuen duereta, esatik egin zegoen, horren blokeatuta horretan, horretan zartuzkero, ba, oza, hori onartuzkero, horrean ba, pausak emango liatuzkeroako. Azkenean, abuztuan aziziren hori, hori onartzen, eh eso de go baita ere e, borroka sindikalare azrain baita ere ukietelako udaleraren presio bat eta hori bai eh hori baitaren nabarmendu egin bada izan delako izan delako azpiladore bat gatazka honetan, bestela luze luzerako joko zuen gatazka batean. Bai, ere, ba, igorren paran e, alkate berriak eren abarmendu e, zuen edo azpimarratu zuenez, udalak edo erakunde publikoak ezin sitezkela izanez, e, lanpre kalitatearen iturri, e, zentroetan aldaketa bat emanda. Hondarbikoko e, udalean azken hilabeteotan e, aipatu bezu askartu egin dela beraz negoziaketa eta azkenik herren bezala lortu naiz eta hitzarmena pentsatzen dut ere zehaztu beharko dela, baina zertan hobetzen dira eh udal orazainen lan baldintzak ondarrigen. Bai, bai, nabarmen, izan ere, karo, hemen emanden emande manden kontua izan da. Eh, bueno, ba, kontratuaren erdian ginela, kontratuaren erdian ginela eta eta kasu horretan, eh, kontratuaren erdian ginela, eta bueno, ba, horrek ere bai egingo genuen akorde izango zela, fiskerari perspektibarekin lortuko genuen akorde bat. Horregatikan, importante izan da, e, atzerapena atzer jasotzea e, eta urrengo, urrengo esleipen edak begira, itxarmena lortzen joatea. Hori, pausoeke eman dira, e, udal, udal azpikontratako, oza, udale, lag, azpikontratako langileak bateratzuko dira, udal langilekin batera, ekipa dira bengoreak eta soldatan horrek implikatzen du bataz beste, postortzi langilerako eta sortzez berdin girelako. Orduan eh, bat azbeste euneko geiko igoera bat egongo da, eta kolpeti jetxiko dira eunda sortzi eh, lan ordu urteko. Horrek asko baldintzen du, asko, asko berdintzen du, ekiparatzen du langileekiko, eta urduan langileekiko, eta bueno, azkenean izan ere hori hor lako itxarne bat nore zaintzan, Horrelako itxarmen bat lorez zaintzan, bain da Euskal Herri Maian. E, pentsatzen bute gaur dagoen egu daro razainak lanera itzultzen akan lana, hundan e, ma boste eta gero ez da, ba, e, ondarribiko e, kaletan, e, nolana jere, bozik ba, gueldatuko zirela, balora, ondo baloratuko dutela e, e, akordioa, e, izan ere ipatzen zenuen, Euskal Herri Maian ez da gite aintzindari edo, gutxinez, e, E, marka bat, suposatzen du, sektorearentzat ere beste lorazan entzat? Bai. Akordio? Ba, da, itxerantzari gade, ezbait gade, aplikatzen direnak, izan direnako, itxarmen ezatala, eta zenbait puntutan, hobetuta dagona, orain hortuko dena da, e, ondarribiko onda lorazeniek, lortuko dute, e, ba, topean, egongo den topean egon goden, topean egon goden e, itxarmen bat, eta horrek izan bardu baita ere, beste, beste entzako, ipar izan bardu, eta eta izan barru pixak e mugarri ta norutzko bar degun. Mhm, hongida. momentu zorokin geratuko gara etaela sindikatotek nabarmendu guztute, ez? E, agintarien e, borondatea gustartzen denean, ez? E, justu a, langileen borrokarekin, olabait ere, eh halakoak posibele direla, ez? Bai, eta hori, bai, eta hori gainera 50 berriak izan dugu eta aurrekoekin imposible enun moduan, e, oraingo, oraingo ikusi genun moduan, eh oraingo gobernuarekin posibele ikusi egu eta gainera Bueno, bueno bagukea gure borroko jarraitu dugu, baina jarraitu aurrera e, akordiak eta akordioa atera eginda. Orduan, herri dago, borroka sindikala eta borroka sindikala eta borroka sindikala eta borroka sindikala, eta borroka sindikala, eta borroka sindikala, lan baldin zalduina, horretazkela, azpikontretzen, azpikontretzen. Ba, Xabertxan, ez min esker? Eta izanuntza, eh? Ezker eka ezko bai, Badizat. ezker eka zu bai, agur bero bat, agur. Mare ba, ba, hortxe, xabiretxan ezeka ipatzen ziguna, e, asier ikusten buztu, e? bak gaur, e, bueltatzen direla lanera, ondarbiko da lorazaina, egun da mabost greba egun ondotik.